Книга Езри Розділ восьмий Оце голови родин і родовід тих, що вийшли зо мною з Вавилону за царювання Артаксеркса. З синів Пінхаса – Гершом, З синів Ітамара – Даниїл, З синів Давида – Хаттуш. Синів Шиханії, синів Пароша, Захарія, із ним записаних у родовідні списки 150 чоловік. Синів Пахат, Муава Елеонай, син Зерахії, із ним 200 чоловік. Синів Затту, Шиханії, син Яхазієлла, із ним 300 чоловік. З синів Адіна – Евед, син Йонатана, і з ним п'ятдесят чоловік. З синів Елама – Ісайя, син Аталії, і з ним сімдесят чоловік. З синів Шефатії – Зевадія, син Михаїла, і з ним вісімдесят чоловік. З синів Йоава – Овдія, син Єхіела, і з ним 218 чоловік. З синів Баннія Шеломіт син Йосифії, З ним 160 чоловік. З синів Бевая Захарія, син Бевая, і з ним 28 чоловік. З синів Азгада Йоханан, син Гаккатана, і з ним 110 чоловік. З синів Адонікама Згодом прибулі і оце їхні ймення Елефілет, Єєл і Шемайя, і з ними шістдесят чоловік. З синів Бігвая, Утай та Завуд, і з ними сімдесят чоловік. Я їх зібрав коло ріки, що вливається в Агаву, і там простояли ми табором три дні» і, як я переглянув народ і священників, не знайшов там із синів Леві нікого. Тоді я послав по Еліазера, Аріела, Шемаю, Елнатана, Аріва, Елнатана, Натана, Захарію і Мешулама, провідних мужів, і Пояріва та Елнатана, учителів. І дав я їм наказ для Іддо – голови над місцевістю Касіфія, і вклав їм в уста слова, що мали говорити до Ідо та його братів, Нетінеїв у місцевості Касіфії, щоб вони привели нам прислужників для дому нашого Бога. І привели вони до нас, бо добродійна рука Бога нашого була над ними, розумного чоловіка, синів Махлі, сина Леві, сина Ізраїлевого» тобто шеревію та його синів і його братів 18 душ і хашевію і з ним ісаю з синів мерарі і братів його та їхніх синів 20 а з нетінеїв що їх призначив був давид та князі до послуги левітам 220 нетінеїв усіх призначених займенням там же, коли ріки Агави, оповістив я піст, щоб нам упокоритись перед Богом нашим та просити в нього щасливої дороги для себе, для наших дітей та для всього нашого майна. Бо мені було сором прохати в царя супроводу та кіннотчиків, щоб захистили нас від ворога в дорозі. Бо ми, говоривши з царем, сказали – Рука нашого Бога над усіма тими, що Його шукають, їм на добро, але Його сила і гнів на всіх тих, хто Його покидає. Постули ми ото і просили Бога нашого про те, і Він вислухав нас. Тоді вибрав я дванадцять із головних священників – Шеревію, Хашавію, і з ними десятьох з братів їхніх і відважив їм срібло, золото і посуд, дари для дому Бога нашого, що їх дали, цар, його дорадники, князі його та всі ізраїльтяни, які там були. Відважив я, отже, їм на руки срібла 650 талантів, срібного посуду на 100 талантів, золотих чаш 20 по 1000 драхм, і дві посудини з кращої блискучої міді, дорогої, як золото, я сказав їм: ви посвячені Господові, і посуд святий. І срібло та золото — добровільний дар Господові, Богові батьків ваших. Бережіть же його не доки не здасте на вагу перед головними священниками, левитами і головами родин Ізраїля в Єрусалимі, в кімнатах Дому Господнього. Тоді священники і левіти забрали зважене срібло, золото та посуд, щоб нести його в Єрусалим, в дім Бога нашого. А рушили ми від ріки Агави дванадцятого дня першого місяця, щоб іти в Єрусалим, і рука Бога нашого була над нами і спасала нас від руки ворога і тих, що на нас засідались у дорозі. Прийшовши в Єрусалим, перебули ми там три дні. Четвертого ж дня зважене срібло, золото і посуд у домі Бога нашого переважено на руки Меремотта, сина Урії, священника». А з ним був Єлеазар, син Пінхаса. З ними ж Йозавад, син Ісуса, і Ноадія, син Бінуя, левіти. Все було почислено і зважено, та й записано все в той же такий час. Сини неволі, що повернулися з вигнання, принесли на всипалення Богові Ізраїля 12 волів за всього Ізраїля, 96 баранів, 77 ягнят та 12 козлів у жертву за гріх. Усе це – на навсепалення Господові. Вони передали царський наказ царським сатрапам та начальникам заріччя, а ці підтримували народ і дім Божий.